چند خبری سری مقام کیا یو دا دید ما قبل سربتا دویم د کتاب الادب anyway. انوان وزاحت او تشریح او دریم مقدار د ابوابو کتاب الادب او سلورم دا ابوابو او اوپزم وجد تاخير لكتاب الادب چمستنيم د طول نرست داولي ذکر کو رابطو د نمک کی طرح واضح ده مکه کتاب السنه ذکر شو دغه قائد سره متعلق خبره وا ندایې نه روسته دا با په زګلو پډیرو کې رکو زالو باندې پاره ردو شو دا مونږ او تاسو ته هیڅ کلام تاسو داسي دا حق خبره کوي او حق بیانوي دغه مقابله کې کوم باطل پرې سپهونه نه مردو نه راځي دګندګي خیال وساتاي هغه چې په اصول باندې تاسو دایي تردید وکي خو په صحیح اصول په دې باتو کې د ادب اوมารونې هر شی په خپل مقام کې په خوده اوده بعض خلک نو ادب غلطه باندې تشریح کوي تر کله الله حق یې بندنه ورکړل او تر کله بنده حق یې الله لور نو پیغمبر چې کوم مقام دې او له او کنا غنام سننو كتب دبه دبیله ار چال خپل مقام ور دغه سي دته اشاره ده چې دغه کتاب ټول کتابونو نه دا کتاب ادب ده ادب دا دکر و مباب نرازی، ادو بایادو په اماند اجتماع سره او په کی د ادبو خلق و مختلی پو تعریبونه کڑی، بازی خلق تعریب کئی، هو الاحظو مکاری من اخ ملاق، چه عمل پا مکاری من اخلاق کول، بازی تعریب کئی، استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً و بعض تاريخ تازين منفقك ورفق من دونك و بعض تاريخ اجتماع الخير في العبد بعض تاريخ وضع كل شيء في مرتبته لك طول ديكي رازي كي ده هر شهر مقام ديه مقام اغد توركي ادب یو جامع لفظ دی زمو سره داسې یو تعبیر نشي دایي محق او مونږه وځه په دا ادب ضروری چیز دی از خدا فائ ته ادب بي ادب محروم کښه از پر دې بی ادب نتا تنها نه خود راداشتہ بس بی ادب تنها نه خود راداشتہ بس بلکی آتش درهما آفاق زد هر کی کرد او حرمت ګرت هر کی قد آور د نور دینه قرت ادب چې چاو کوغه غوې دې ګندې وروخه خوږه څومېږي یو ډیر چې لاجی چاکی را لو، مزداد اغرفار و حسن کافیلی، اگر که اغرفت حسن نو، دیسیز دیر احمدی، چنانچی مصنیب یوصل اتا او یا بابو ندی کذی کرکی، او بیا اپاکی باغ دی بابو که حلمی و اخلاقی نبی ورسی، وجد تاخیرم دایا، مستانی په وایتي ټول کتاب چې دا کم ټول سن دا حاصل نه چور ادب دا ټول حالته نه چورم د تکه چې ادب راشي خدای د په مقصد ما نظام کوی کول مقرر نه خلک دا چې څنګه ادب ادب کې او په ادب کې ادب شي نه یو کس د ادب دوم راپا کی پراتوکی او کی او کی چی په بلت ستر به ادب شوای شي دغه شرکیا تولدی چه کوي کوي قبر ادب کوي کی او د سلو قبر نو پچوي د بیو یي یا دیو قبر والا ادب کوي کوي کی مرداوی د اولهیت او د الله به ته جوړي یا نکرا کم غلط چیز نه ویره سلام نه پاره دنیا نه جون ثابتې شي دنیا په جون جون دېره د یو وخت موږ غذب کوو ورټه به د دې او ز بیم به به اگر چې د یو به دا هغه چا ته وایې چې څوک دا چې نه بیره دنیا جون باندې جون وایي ژوند دې بل عالم ژوند دې اتلا دبدغه دې ادب دې نه دلغړڅه وایي د نبی صلی الله السلام په زمانه کې دومل کو نو سو برتاقات نو روم و و و و او اوس علومه را کړیو په پخر کوله اذن د اوچت کڼاله د ابا وو د کوتي نه اصل علم اغذال قران سنت باب في الحلم والباريده واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق د نبی السلام اخلاق جمع د خلق تا خلق او عبور توي كما ينسان الجرازي التبعي ياشرعي تلقيسة كنانجيو تقوانا يو الخلق التقوى إليش حسن المعاملة مع الله وحسن الخلو إليش حسن المعاملة مع الناس علامة يبي سيبو عبد الله بن المباركوي وبسط الوجه وبسط المعروف وقف الاذى بری خبري راوله تا اخلاق ښه بغت الوجه بقوله ومحبه مليږي نیکی کوه تقریبا تمور کوه امام احمد وئي الله تغضب ولا تحقد چې غوسنه کې کېنه نه کې او بل وئي ان تهتميل ما يكون من الناس چې تر خلکو تقریبا برداشت کړ اخلاق په جنبه دې زم اخلاق الله پاکول بهتري اخلاق ورګړي نووي رسول الله صلوات والسلام دي باپ کی راهي ذکر کوي زمريته پر چمګو د اخلاق ځان کې پیدا کوي او گو تک دب ازئر، ما تنبی علی السلام ہوئی چی سیو کارل راچه ما اوی نظم، دیوانی اشکال لی، چی سنگ دنبی علی السلام خلاف قیل، جواب، دیکھ کشرو، تکایا تو کالو مر کی ورک نبی علی السلام، موکلپ نلی، دویم جواب، دیکھوئی کنزلکی مواد عجز، نبی علی السلام اخلاق مالک مولد، اسیاد بطریق نوا، زکر نبی علی السلام سزام ورنکا، خان، اذهبته سو امر تو كن اي تليي اغذت جماتو امر قلت نام انا اذهب يا رسول الله قال انا والله لقد خدمت سبع سنين او تسع سنين ما علمت قال لي شيء صناوت لي ما فالت كذا وكذا ولا لي شيء تركت هلا قاتل نادي رازي ما خبرت لك قال نه قال سو باشي وغا تدي وري كدي وري دي ندي كدي تي كده بيرا تن اخلاقهم شوف كده انا نبی علیه السلام <سؤال> مزموسیٰ کی نصوب په جمعات کې زمان سبی خبری کولی شکل پاسی نمو پاسې پاسی پاسې پاسی دلو سرام تردیشی من باقولی دو دردیشی داخل شو و قرنو نبی بیانو تاین ترا وقتا پوری منگا ندبو چی نبی علیه السلام و افل حجرات و کچاپ کی خجریت نو تلید او رضی زمان سبی خبری کولی نمو پاسی دو حتی اقام کل چی نبی علیه السلام پاسی دو نمو قتل الى آرابینی و دیہاتی تا چلاندی سلیو نبی علیہ السلام پجبزہو نوریف کو نبی علیہ السلام سادر سرا مصر اکو سرد نبی علیہ السلام ویا بہو رہنو کانر دان خشینا حق کا سادر زیگو نبی علیہ السلام و قتل نویوی و تا آرابی احمل لیعلا بیری سور کما پو اغزما احمل لیعلا بیری حادین فینک اللہ تحمل لیم مالکا بار را که معدره زما په دوخواو چې داري ل ته بار نه را کې ما سره خپل من د م د پلاره نولی لاته سرسلام و لا تا دبار نه در کوم ته کله لا له لو حتى تفې ترد پجالله ال سره نه کې من جب د یکل ل دلو سا نه جب سره انستا رای په کل ذلك کې ی عرای زلبة في القلوب 90 يو اللّه على حون أق soll وحاولٍ لم يكن ذكر الرةدي هو من الرجل уюً même دعاء رجل بي يصر طوّول قال له احمده على بع aston و shrink عائده على داخل على بعر شعير하는 طويل و على آخر names Schasında وتسلمت عائد Werb إحسن الصلاة كلما كلما بعد نبي الاسلام قول الحياة والمسentry والانتقام كُولاً من الأخلاق النبيvin SLY إن subsists its own ا د دې چې یو چې د یم ملک دی لکه په مشهد سیدالکونین دګهون ټول زبار ازب سبق او قال چې جلتی سره نه کې د دین او دنیا په امور کې بلکې بس سنجید گئی سره یو کار دی سنجید گئی سرکار په جیغمبر علیہ السلام <سؤال> فرمائی اِنَّ الْحَدِيَ الصَّالِحَ طَرِقَ خَا وَالْسِمْتِ الصَّالِحَ او تَقْرَا تَقْخَ خَا وَالْاِقْتِسَادِ قُدَرْمِنْ رَوِی دا جزد د خمسو عشرین من النبوات تینزیشتمی سید نبوات لوی خبار اشو خبار اشو توجه له تاج الملك چاچی د الله رضا ده پارا اشتواک یي خپل لرچاله د الله رضا په نسبت ورکړه د دنیایي لغت و نه کاته یي د بل جان د چي دا ردنیا ته ته ونه کا ته دغه نه لور وایو دا اور سره نو لافاق بدله رتاج ور کی تاج د بادشاہت پرز د تامل <مسؤال> ها راځه او تر ماته نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دا پاالوانې اصللی پاالان هغې هملی کو ن ان د غض اصل کې دا دید باندې باب دی باب یو قالو ان انسان غسه شي نو پهده وختې سید په کار چې د اوسه کنټول شي اوسه ډیر و کوونو کې نا ډیر کم وادې د وډې نړی انسان د ستونکو څخه مخامخ کینا ورکنا. هرې بدې ویلې دوه کتم د نړی د رم په خوا کې یو غوسه شپه تاسو یې شره. حتی خو لا ان نه ان فر یو یتماره زغو من شیدې زدی. تدې دماغ په خلو په اثر چې د اوزان وسیګي د غډې روسی درا. نه السلام رتلهم پر میں انی العالم ترماتی الٰہی کریم موالنہ ک چردا چلا غو وی لاڑو شیدنا حضرت حسینہ فقال نو یا کریمہ ای سیدنا قال نو يقول الله مني اعوذ بك من الشیطان الرجیم قال وجال مواز یامروا شروع شما چغت حکم قذرین کارو کو و مهکو سخشخا وجال یزاد غظو و شروتی واقعہ دو په اعتبار د حسین حسین ورو واقعہ دا نه دا چې د داسېپاتو خل <سؤال> په نه یا ممکن ده چې صیم سلمان داې یا د پوره تعلیمات اسلاممیونونه خبردار دی تاسو د نمبر کو ی ګې بر وابل نه تګ بو غو د دې هغه راغونه د پړسي د وڅچش نه څنګه نو غو نه پړسي ها اوه دي تمالي و ته به نه راځي من شیطان مخرب دي امالی ترکیس راو مداغی علاجه خودو دو آگانیم درشو او امالی ترکیس چوالاڑی که چیزنی چیزنی چیزنی چیزنی چیزنی چیزنی چیزنی چیزنی چیزنی درده دیوه باز روایتونی وای. شیطان دور نا پیدا شویلے اوور پوبو مرینے چوکا لکھ اس پتا سکی خوصی ناو دستی و کی کیو دخواه آفت جاول مقصد داری چانس غلطی وشید و محابینا او تیر شدیر شدیر لیپر نخلا ماں چوز مزدانی جایر کڑا و خطی او تاکی او تنگوال کی ای شرج جلوتر نه پرمای تیار دې ورکه شوی نه بیره ستاسو مطوکارونو کې مگر دایچ پردہ کوو باندې بیره سلام آسان پری روانو کې تر سوز غنہ بنو نو چرته غنہ وو نو کان اباد الناس منه ومن تقو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې انتقام دې لري تر بیره دا خپل داند پر امدا انتن تا قهرمت الله مگر ک پردہ دری وکیره د حرمت د الله اغه شهري چې الله <سؤال> حرام کړيو او پرد د کېدښلې دا وخت مې ده دا الله د پاره پخې انتقام غېتري نور دې ځان ته پاره نه دی اچھا او نوع د pouch. نهو ده خوشه و البارث نگانوخ نوкраس والصدج من قليل <سؤال> سا لنه او نود افهل think they again ننود اتحالی ر packs mint او ن chilling ارایا، ایسا چا و افهل think what is the definition of there so can you think, what is the one doing. you always said to me that's not even ولكن يقول ما بان وقر يقولك ته چله رځي خلک د دې دي خبرې کوي موږ جوړه کړو خبره لا دې تبوش اپدې تر جمو چې خپل غوسه ته وځه د اسلام يه ته فنيته کالکان او دا موه دي څنګه پوي دا خلک بیره څه پوي څو عمل کوي یا نه کې د دې سلمي علي تفصیل کوي چې دا علي په ديمان نه دي دا علي رنهو د خاندان نو بلکې د دستور کی قتل کوله په ادیب نیارتات سره کوي کوله پرې ته نو هغه د کوي نو او خو دې کې محمد اوا اوا ما شیخ دې علي کتابونو باندې وړي وړي هشي کوي د دې باره کې کلي چې امام داوود سيدر دې کې خطا شوی از هر جدت او عالاویو <سؤال> اینو پا دوه چه ده حدید و نذارو. یعنی دوه دوه دو رض یمده سبگمیلی ده کنشترانه با نه با جده نوه سبگمیلی ده. نوه دیبنی ارتاک کنشترانه از هر دوه اینو قبول کرنه و الانور نوه برهواته. او دوه دوه او وقتید پا نور که سبگمیلی ده او قویده از هر دوه اینو. با دوه جده او عالاویو. دوه سو خیر مقدم دیره د دنیا په مور کې ځان ساده کوي د دې نه چې ماهر ماهر او باجر دا دوکاباز ولې نه او په دې په مور د اخرت کې نو ختم شو تبل حدیث غرضی ته پراسات المؤمن المؤمن پراسات زن ته دموخ یار به کوچنه ساده به ساده ته دته ری ساده بجوان کی ساده بنه و ته اندی ساده فرض کاک وکي ساده ساده غم ساده ساده سديسي او پاجير تر جنم تر ار دي نمبر نمبر جوړاو نو هر هغه اپ پراسات المؤمن نو خو یار ته پتي مارو او پورو اجازت طلب کو سړی نبی رسول سلام سره وي چې دا یو یې نن ټول حسن فظاری نبی رسول مبارک وي چې دا خپل خان دا ډېر ورته وي یا بیس رجل العشره وي دوی چې جلد تور دو کې داخله شو لان له القول نبی سره په صدر کې خبر وي دوی دې ګور چنتے ادنے ویرے السلام <سؤال> دے پات نپستے مرتضویو گئے تے مسلمان شیو او اگے میذنا جیب جی کو جیویں کوڑی اقرب حدیثم اول کی خبر سے مضبوط شیو ربانی تمیو دے قبیلہ 20 نہ نرم او نہ او حاضر ہے تعویل تتو بارک سے جی وی بولا وقد قلت د بیایرر سلام د شاره نې منهزیلاتتن ډېنا کاره د خلپونه بمرته وکې پپور دقیمه ته آ چی چې پرېخ ډ د در یډ سره کو خلکولی ت قای پا شوشي د ځان لو د پاشته سره کې پانکې سر نظان سائ خا ل <سؤال> دا سب د ته وخواظان د سره و وای مان دې ندیلې او کله نو نه کلېوي وغدنه به له تر موې دې دا په خبره شو په دې هيرات وه و په دې هيرات هو د ریکلې نوی سره په او یې هيرات پر سرو دې د تاسو او دې دې نه یو ځای چې دی اولي الله تعالی السلام نو پریس دې عليه السلام دا غلط تر tụ دې څلدي غلط دې دې خدای دې عليه دک مکارم اخلاق طفحش ترابری خبري دا خو هي او متفحش اغه چاته وای چې دې خوینه وفو په تکلف سره دا ول خوږه درځي په تکلف سره مې تبعول کی دا خالصره تکلفی کنه کنه ما ممکن الحیا هيا ده خلقتي يبع صؤلات ترك القبيه ويمنع من التقدير في حق زويل حق تناتي زولكي باتترك ده قبيه او منكي ده كتاهينا حق ده حق او دهو چرده باته اللح فاكي نبی علیہ السلام کہ شیطان ساور تیر څو پدروهونه منګه اولو د حیا نه چتې یا یا نه کې د ډاکټر قانونت نشي کولای نبی علیہ السلام داوو پینل حیا مین ال ایمان پرې د حیا د ایمان نه دا نور تفصیل تاسو بخاری کې کړي ال حیا مین ایمان سمه دا حدیث کله کل عمران ابن حسین بیان کو چی حیات سر خیر نو بشیر ابن کابوی چی بازی کتابونو سابقاو کی موخ چی انہ سکینہ و وقع چی بازی پڑی کی آراموی عزتی خو بازی پڑی زوکتے یعنی سبب د زوکتے چی بین انسان خفل حق امنے شوقتے خلق ورس رضیاتی گئی نو عمران ابن حسین حدیث بیان آت احمد شیر در کلام ماه را قلناوی بغد باع امرانا او ساش و امرانی منزرن تردید دعانسترگیتریشوی او او او ایو خبار دارن ایت تنینی مانگر جتات حدیث رسول اللہ بیانوم مطمات راقل کل حدیث بینیت ایمانوی ایمان نجیزا اے اے نورم بیانوا نورم بیانوا این منویشی نورم بیانوا ایمان این بس دی بزنی بزنی بخلتی بز تیوشویدی ام؟ این؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ ایم؟ اگر خبری چیه تولو او بحر دین کیا ومداده لم تستحی پس نماشیده چیه هایانک اینو بیچی دی سخوخی رکھو جو ازالیگو نام غلا بختي نوم کوي دا ټول <سؤال> خبرې دي چې سمره بچا کې حیا ډېره ونه دمره بچا دا د غوډون د محظوظه حيات لا نه ګرام نه روانه تا پروانه تا وایې تاسو وایې و دې له غولق دا مال کنه د باب دمالي ته هو ګرځي د بيره سلام پرمای و مين په اخلاق او قلوب اندي نه شي درجه تاسئم القائم درجه دروجدار چټولش په ولای اخلاق څنګه کنه روزي کنه ني ته خير ده د شپې ک طریق اخلاق د ښه لکه عليه السلام فرمای اخلاقونه بلش دونهشته په تلک ها بار الله باطن د یم الله عمل د جنا جناه بار الله صلی الله و علیه و الله تعالی و د جنت کی سوکې جگړه پری اگر جپها او په کور درمیان دې جنن کې زموږ دي دروږي اگر چې پکرب و بے بیتن فی آل الجنت لمن حسن خلقه او په کور سره په بر سره د جنت کې هغه چا ده پر اخلاقې خوی اخلاق کول په اخلاقې ښه نه ښه اویا جواز بعضی معنی کئی متکبیر او جازری معنی غٹ پٹ پٹ جواز, جواز بخیل او جازری بد بخلق. اخلاق سیئل خلق دوی معنی اکلا جواز, جواز، الغلیز الفرخ سبان و سخدر اچھا بابون کی کراہیت رفعت فی الامور کراہیت د چتواله په امور دی خبره مقصد دا دی چې دنیا په کارونو کې دن پر تغير مداره ده په中间ه ژوند ډیر ښه دی دا یو اداره چې انسان پرد شپږ دا خیال فرجه دغه خشبه د تکلیب جون تیری دی هر چا وته نظر شي هر چا وته پیګر شي دې تان ژوند څنګه یی پاتې تر او چې په دې دغهاله کې ژوند تیر اډیر خایز اوس باور چې تاسو مخې تار څه شولہ کتاب ول جهاد تقریبا سترمو حواله تاسو پوهې دینه وا شهنه شو مخې کې یو عربي راغلا قودین لهو په یو نو ځوان وخته پلماندی او د نو ځوانو پوهې دې شي د تک لایق نو فصاب قہ رتر مقابلہ وکړه فصاب قہ نو دغه نمکه کې شو فصاب قہل عربی د دې وښنه نو ویې کی دا مكيش مكيش مكيش مكيش مكيش <تصفيق> خبره په صاحب د نبی اسلام باندې شو نو نبی رترو پر مهال حق علی الله الا یرفع شئ الا ودع دا پاله باندې لازم دي چې د پورتکې یو سيز موږ راکته کې کوم چې پر د جنبلیات تنازله کې کتره دنیا کې امتاز وګوري اسلام نامه کې دعوته نو پارس اوروم ټول دنیاي خپل تابع کړو لاړه کتش یالله پاک اسلام لا غلبوره ده روحته پوری دا بڑا او حکومت په اعتبار سره 1000 سال خبره خبره و ذاخره رم بکراکتش د بیا یو برتانیي به او کوي د هاف پرتشو دمرپور د شوا دمرپور د شوا وي دی په خپل به دوه نه پریوغه نو هغه امریکا پر د شوا د نام سره دی په یو پک تل مذغه تل هوه کرایت تم دو مقصد دا دی کې د یو بل م حثبت کول وې داسونه چې منواو که نه تاسو ما لک موجی شي نه دانه باید چې د عمل پهوا دا دو در ډیر خو پ تاسو پهشامت ک هم د عاریزه ک ر شي چې د چا مخام دي چې دومره پهتونهمه کوول کو او دا خبره لري کو شیخ القران او شیخ الحدیث دغه دغه ور په وای دا دا چې دېږي دېږي باندې هغه دې تعاروف د پاره چا تعاروف کړه مولانا پلان کبا مولانا موربری ور کېشته خو ځکه کته د خبرې کې مولانا پلان کهو ته وای ایا او ته یې چې یو وخت ورا شو ته خبره درته نو هغه د دې خبره چې پرسیه هو لسان او لذيذ البيان شیرین فلان او فلانا او دلته شیخ الفلان له گره کار ما کا اے دې ګناده کړه دا لابه ديانو باندې ګناده تا څنګه خبري خرچاته خوري دان ما یو څلې راغلو داګه د اسمعالدینو مخامخ سی پتو خورم د میګداد او الاسود چې کومو خو روان دي او په دې ماجه او وی ویتی رسول الله صلی الله اذا وسلم فرمایلی اذا لقيتم المداحين قلت ميلو شیدو خوشامن دی کون کو سره او خوشالټاری کون کو سره فحس فی وجوه مترا فردم کنوا وتخاور وراچو نو اگر دی حدیث ظاهری معنی واره کرنده حدیث مقطوع کریشي یا تاسو خوشامد کوي نو تاسو نه ثواڑی نو مځاخه دنیا د نه غوړی د خاور وله ورکه چی بډش ايدا معنی دا محروم هيكه کما تاسو سمست نه ابو جهیمورتوی ابی ملهنکیشیرا تونا تکروی خاوری الله تعالی ظاهری ما تراکو نکار مکاو الهګه دا کار مکهو مخامه خې بالکل نکاوو او تاسو ګورې مخامه خو په نه کوو پوزي چار کې دې چاتې کوم څه په دې ډول مخامه مخمکهو اره او دیر غٹہ گناہ رکھتا ہے خوائیا خطاعتا و نوک صاحبکا نخبل ملگری سرکو دی کٹ کلو حلال خو دی کلو ثلاثہ مرہ ابیانی بیلیتنا مئیزا مدہ لا محالا کله چې سی پټکه یو په تاسو کې رافور ملګری خامخو دی وای ان احسبه لما بجمان نتا کم کمایو دې کوم خبره وتا کمایو دې یو کوله ولا ازکی علی الله احد دې دا چل پاز دی وای خام احسبه ولو احسبه ولا ازکی الله احد خبره وتريب دا وای زمو پلار ما تویر ستره په پته باندې امیرک نبی رسول الله منغووی ته مسیدی نبی رسول الله ای سید الله سید هسیخ ولاله څنګه دیو نو مسلمان دی لبس کې لګی اشتیا او زکر کله سید الله په نبی رسول الله په بلک ځانه سید اول دی دمووی ورزن کو ورو رسول دین او دوالي سره نبی رحمته په قول کوم او بعضه قول کوم ذری خبره کوي ولا تجري عنکم الشیطان غلاور دینک تاسو سره شیطان غلطه خبرو غلطه خبرو نه ځان ساتئ انب صحدی توي پدرمي الله تعالی توګه څو يا حديث تاسو کل đãi شروع کولو اول اورز الحديث सुरू करो ख्याल हमने किताब जिहाद زمان تاخير کول او کلارونه کار کول د په هرڅ کوا مګر پامل لغرتي په بالکل خیراته تللې جلدی کې او شکر د معروض چا څنګه څخه وکي اندازه شکريا ادا کوا په هاديث کې راته چې الله شکر نشه ادا کول او څوک چې انسانانو شکر نه ده یعنی چی در چا <سؤال> عادت دائی چی انسان و سخوکی و دید آغا شکریه نا دا کهی او دا آغا احسان نگرنی دید آغا شکریه نا دا کهی این دا آغا شکریه من نشاہ دا کهی لیون چا چی سخوکرا آغا تا جزاک اللہ و آغا سخوکا غمخا پکوا شکریه و تو آغا شکر رجا شتا سره خوکا میره بانی و تو آغا و آغا او دا بکرم وي مهاجرو لاله پیغمبر ان څوارو ټول اجر نه وي تا چي دا مول دا قرني راکړلی او دا خورا کو نه راکای نبی السلام وینا تر سوچ تاسو دعا غواړي د الله نه دې پر او تاسو دې صفات کوي مدد دا غي بدلره او شکر يسلي تاسو زغو کینو ته تکوا دعا مال کوا 1300 دعا ول خدای ته کوستي کی نه غلې او کد рассказ حلوب دعا ک Eigون no هوا ؟ حلاغ ، او ثمم کنها تت ni خلق دائم جد دعا فاکت م grateful خدا چاچ پر کنشکری په چې دا پلان کې ذمہ او دا هغه ما سره احسان کړی دی شکريا شوا ها چا ته غانو شو دا غوږی وکړو کو شکر یې سپټه کو دروز بیت طرق لارو کې روډرو کې کېناصل دغه سم سره دمیر اسلام صاحب توې تاسو ما کېني خو د الله پیغمبر زم ما پر ستونزه راځي او د لارو د ودرې دونه له پتی یو ځای نه چې اتی کې مونږه آغا وکینو د غلارو کې ناز ما بد يا رسول الله ما بدد لنا من مجاليس نتحدث فيها فاكم الخبركم نبي صلى الله عليه وسلم وطبع عذاب وخدم الطريق حقه وقالوا ما حق الطريق يا رسول الله نبي صلى الله البصر نظرحك تكوالك وكفل عذا او من نكوالك تكريب نجح ورد السلام والأمر بالمارك من عن المنكر داري حقوق كي خ قال ربنا مولانا رب العالمين قد ربنا مولانا كان عاملينا مولانا الذين اذن الله ان يذكروا ولقد عرضنا حضنا لذينا بنعمه وذكره وقال ربنا مولانا كان عاملينا الذين اذن الله ان يذكروا قالت متمرض فتاجه كلام مولانا الذين اذن الله ان يذكروا قالوا وذي محمود ملحوظه چې تاسو معاونت او امداد وکړي چې تکلیف زدادا تر وتهد د دوال او تاسو لا روخه هغه چې لارتي او تشويو دلې ونايذنا نو نا غنبير السلام تراغلوه چې ما ضرورت ته حاجت ته نبير السلام چې کومه کوسه ته ياده زبرتار ضرورت پرکم نو دا په کوسه کې ناس ته و نبير السلام هم کېن سوې طرف ته ګرځي چې دي حاجت پروش وکم چې دي سبا ووخه دې و تور خبري وکوري دا نبير اخلاق هو په لار کې کې نطلب ضرورت د ونج د غدرا نکړه دنه بل خبر ما درمو چې تخلیه د زنانه سره ممنو نه او چې کله عام خلک ته ګوري نو یو کې تر چې سره دا کی ضرورت پوه یقین نه دا په مونږه ناکه ناراضي چې خوف ته پیډی نه خا بابون پیځیت مجلس پراخ مجلس ته کله پراخ مجلس د باندې چې قبضه نه شي کړم دا چې کولاوه څنګه تاسو چې د دې کولاوه نه پوزیدا تم یو پیبل د پاسو نه څنګه دې تکلیف جوړه دي تاسو د پرم تکلیف پوزتون کې د پرم تکلیف کولاوه زه ښه دی مندې ته اشاره شو تاسو په سوال چې خیرت مدرسي جوړوي کنه یا چې د مدرسي جوړیو فقره کار کوي نو هغه د دې کوجه قلاو قلاوځي بوله ده څنګهونه جوړه وای او الله <سؤال> نه امید ته دې خلک بوله الله پاک را ولي تنگ زم جوړه وای بیا کی تکلیف جوړي خیر المجالس او تعوها باو پر بيو بهشم توزل مغضبهه چینه مې ته پندور کې نیو پتاي کېږي داغه نبي عليه السلام مونږه له ارشادي مړه دګري انسان بدن ته نقصان رسی چکل یو کس ته پندور کې ام خلق پکې په ل پزيره کې چتاي کې فقلتان هو راغون شودنا سوره بازي پندور کې شوبازي دني پاتې دین مراد جوړي بازي خلق کوئی دا جنديا مراد دیني جوړي جنديا مراد دیني دغه چې کوم دین د دیو جنا و درې درې زو خپل خپل وخت نشي نور کوم نور ګرامو نبی رحمت الله السلام ورته ویچي سایه ته یاداپه چې زه ولاړو چې سایه په راتل د نیم په ورکی دو نیم په سایه کې ترجمه تر باور سم هم جوړ شو پیا تحلق <تصفیح> محمود dane دا خلک دي سي دړي دي لاسي ال تي کی سره شو دا هغه کی جوړ شو دا هغه کی کله چی تیمائی کاری په پاک په یو ترتیب کې نه تلخه ځان ځان کې نه تل لري دا بھارت ګرنده جګړې د کینې خلاف نه دا نو میره درم داخل شو جماعت ته او دغه د سی حلقې حلقې نو میره درم شریف اجازه چي د تاسو ټولي ټولي یوځته کې خپل برکت او د مې زم جماعت په خپلو محمد رضا محمد رسول الله ان چې الله جل جلاله د دې په اړه کومه ځانګړې خبره نه کوي موږ به زم خاطر له هغه څخه چې کمزې تبا موږ قصور رسیدل د دې باندې واچې خپې به اړه خلک دې په څټو نه خپې اړه یې موږ کې نه سوال ته وره سوال نه بابل جود وتل حلقه ده حلقي په من کې نسلم کړه دا چې یو لغې چاپیره حلقه تکد رجبري من کېږي تدين نبي رسول الله سلام منكر الله عنا منجلت وتل حلقه لا ندال لني په غچاج کې ني په منز حلقه کې دا ولي خلق ود په تر باندې اختياري په دې دي خلق د پرده حجاب ګرځي د نورنا ابادده وتل حلقه منکاي او دې د هغه په ممکنات او کله یو خبره کوي او خلاخنده دي دغه معنی شو او 52 رجل <سؤال> یو قومه رجل من مجلس یو صلاه فاصی بل صلی درخه په درس ته نده دی بارک ذکر کئ بلاز بلاز او ابو بکرہ تر شہادت په مسئله کې پیر ابن ابي الحسن دا حسن مثرو دي ورغله نو ترې د مینځنو ته پات نه انکار وکړ کله کېنه سره ابي جنبير سره منکل دینه انا بیل اسلام منکل لا چې وځ کیو سره په داس په جامه د هغه چا چې د وطن یې ورونه ول پر چې جامه یې بدې کړه اوس کدي شي چې هغه ورونه وي کېدله مولانا شو خادم شو مته شو شو به د نهګ په ټیک د خو چې دی بس د بل دل دا دا کې شي چې د ه سری ته پاسې دی او دامو چې دا په کې نسو اپ تونو بل ک ک ن کله یو کس به او دا پتنګ چې راځي بیرته نو آغا په هفته باندې وروبېل بل چالاکیناست نه پکړا ترغيب ليه اخره خصوص تعلق تاع دي غلطه دغه امامونو او دا ملغری دا اثر کیجئن. دیار دیب بخار ابود کیش پا کماروی باندې مجیدی سی بکلام کلنی او پک دا حدیثم دی. لیکن نورو علماء داغت تبدید کرده دی. شانچی نووی سی ویچی دا حدیث سیدی. دیاری نوزوی نرد دروگو یا دا حدیث تاسو خیالي نو کتاب الجihad کې تیر شو دی ها دې تفصیل شی یو تاسو ورګه کې اجازه ځان سره سب تدې تر وروړو